novil památku svých divů, pán milostivý a milosrdný. Dobrý večer, milé sestry, milí bratři. V tento večer zeleného čtvrtka. Zahajíme dneska řadu těch bohoslužeb které nás vedou na oslavu vzkříšený páně. Tam máme dojít. Kristus nám, nás chce vést ze smrti k životu. Jak to dělá? Tím, že získáváme podíl na jeho utrpení, na jeho smrti a pak i na jeho životě. Nám ukládá, abychom ho následovali na jeho cestě. Ukládá nám, abychom se sromaždili u jeho stolu. A k tomu nás zve i v těchto třech dnech. Bůh nepotřebuje naše bohu službu, ale my ho potřebujeme. Je to naše cesta a možná, že se nám to povede i letos znovu vyzkoušet a pocitovat tuto cestu, který pro každého z nás je důležité, která je i společná cesta našeho zboru, naší církve kéž bychom pochopili, kudy vedete cesta k životu. V tento poslední večer se hodně stalo. Ježíš sloužil svým účetníkům, mýval jim nohy. Promluvil k ním při hostině o svém brzy, brzké smrti a o tom, jak jeho Přítel Jidáš ho zradí a vydá. A druhý přítel Petr vášně promluví a slibuje, že se zastane Ježíše a Ježíš mu předpovídá, jako zapírá, jako bude zapírat třikrát. A Ježíš tento večer se podílí o chlebu a víno se svými účetníky a jim říká, že je ochoten vydat sám sebe za ně, Zavírá ta hostina společným žálmem chválou. My chceme sledovat tuto cestu.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 svých starosti a úzkosti, své bezradnosti a svých pout, veškeré své viny, pán se nás nezřekne. V tichosti před ním nyní vyložme, co nás tísní a zahanbuje. Před tebou, pane, a uprostřed tvé církevní obce přiznáváme, mysleli jsme na zlo, mluvili bez lásky, a jednali nespravedlivě, společně tě vzýváme. Pane, smiluj se. Všemohoucí Bůh se nad námi smiloval a odpouští nám skrze Ježíše Krista naši vinu, tak svědčí Evangelium. Nalomenou ctinu nedolomí a doutnající knot neuhasí. Amen. Samému Bohu sláva čes. Mm. Na Ježíše Krista, dej proto také, abychom my se navzájem milovali, jako on miloval nás. Tobě buď sláva na věky. Amen. Čtení z druhé knihy Mojžíšovi. Hospodin řekl Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi. Vyhlašte celé izraelské společnosti,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 kdo sní, stanovit počet na beránka. Budete ji opatrovat až do 14. dne tohoto měsíce. Na večer bude celé shromaždění izraelské pospolitosti beránky zabijet. Pak vezmou trochu krve a podsou ji obě veřeje i nadpráží útomů, když jej budou Budete jej jíst takto, budete mít přepásána vedra, opánky na nohou a půl v ruce. Sníte jej v chvatu, to bude hospodinův od Tu noc projdou egyptskou země a všechno provorozené v egyptské země pobíjí od lidí až po dovitek. Všechna egyptská božstva postýnul svými soudy, já jsem hospodin, na domech v nich budete, vy budete mít na znamení krev. Když tu krev uvidím, pominu vás a nedohne na vás zahovný úter, až budu mít egyptskou země. Ten den vám bude dnem pamětním, budete jej slavit jako slavnost hospodinovou. Budete jej slavit po všechna svá pokolení. To je pro vždy platné nařízení. Svít se noha mým, jest slovo tvé a světlo z Řekl jim, velice jsem toužil jíst s vámi tohoto beránka, dříve než budu trpět. Nebo vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplněným v království božím. Zal Kališ, zdal dítě a řekl, vezměte... A podávejte mezi sebou, nebo vám pravím, že od této chvíli nebudu pít z plodovinné dokud nepřijde k Boží. Pak za chleb. Zdál díky lámal a dával jim mě se slovy. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. Točímte na mou památku. A právě tak, když bylo po večeři, vzal kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetě na mou krví, která se za vás prolévá. A však ale můj zrace je se mnou u stolu. syn člověka jde, jak je určeno, běda, běda však tomu člověku, který ho zrazuje. Evangelium našeho pána Ježíše Krista. Odpovíme na evangelium vyznání naše víry. Písem přístán Vráti, milé sestry, základem dnešní kázání je pokračování tohoto evangelia, toho čtení, co jsme slyšeli z 22. kapitoly Lukášova evangelia. V školce jsme v tom posledním týdnu také vyprávěli, co se všechno dělo tento večer. A mě teď Linda nechouká, ale ona to už vidělá a listovala. Jsou to velice pěkné lásky. Jak Ježíš se, si sluvi učení. A končí ta ostina zpěvu chvály. A potom se odeberu na tu záhradu čtu verši 14 až 22. Když nastala hodina, usedl Ježíš ke stolu, ne, to, to jsem už četl, to byl Evangelium, od 39. verše. Potom se jako obvykle Ježíš odebral na Olivovou horu. Učedníci ho následovali. Když došel na místo, řekl jim, Modlete se, abyste neupadli do pokušení. Pak se od nich vzdálil, co by kamenem dohodil, klekl a modlil se, oče, chceš-li odejmí ode mě tento kalich, ale nemá, neprveš tvá vůle se stan. Tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly, Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovněji jeho potkanu na zem jako krupěji krvé. Pak vstal od modlitby, přišel k účerníkům a zhledal, že zarmutkem usnuli. Řekl jim, jak to, že spíte, vstante a modlete se. Abyste neupadli do pokušení. Tolik z Lukášova evangelia. Ta záplada Getsemani tam v Jeruzalémě je to dnes. Pokud tam jedete, můžete je i navštívit. Getsemany vlastně znamená mlín na poli. Byl tam hodně olivový strom, a z těch oliv se dělal olivový olej. A to se nám jistě Ježíš se tam, se svými učeníky, zdržoval často. A my docela víme přesně z biblických zpráv, je, toto bylo to místo, když Ježíše pak zatknuli. A také na různých místech Bible máme zprávu o tom, ano, tam už jdou vojáci, aby Ježíš zapřál a s nimi tam byl úředník, jak se jmenuje ten úředník, který s vojáky tam jde, za ten výdáš. Ale to, co dneska je tam modlitba, je také dosvědčeno na různých. V nového zákona, například v listě Židům. Tato modlitba je důležitá, byla důležitá pro tento večer pro Ježíše a je důležitá i pro nás. Co Lukáš věděl o obsahu té modlitby, když napsal svůj evangelium? No, nevíme. Asi moc nemohl vědět, když. Tady říká, že Ježíš se oddálil, zdálil se od učedníku, byl tam sám. A to šlo, aby Ježíš měl odstup, aby našel nějakou samotu. Učedníci ho následovali do zahrady, on říkal, Modlete se, abyste neupadli do pokušení, aby i oni se modlili, ale to, co sám chtěl říct svému otci, to nemohl dělat nikdo místo něj. Modlite se, abyste neupadli do pokušení. V modlitbě páně potřeba našich modlíme, často se modlíme, bože, neuved nás do pokušení. Modlitba tváři v tváři, pokušený tváři v tváři nebezpečí. To je ta situace zde. Čeká Ježíšem nejtěžší zkouška jeho života. A možná se všímáme, že to je podobné jako tehdy, když Ježíš hledal samotu v poušti a když byl také pokušen Satanem. Děj chtěl vzdálit Ježíše od jeho otce. Položil mu otázky, rozhodnutí, a Ježíš se nedal oddělit od Boha. A když ta zkouška dopadla tak neúspěšně pro Satana a úspěšně pro Ježíše, tak Satanovi nic jiného nezbylo, než odejít. To čteme právě v Lukášově Evangeliu. A pak od čtvrté kapitulu do 22. druhé nic, Satan tam nemá žádný vliv. Ježíš dělá to, co má dělat zvěstuje Evangelium pro chudé i pro celníky i pro darebáky. Bůh má rád všechny. To vypráví Lukáš. A pak vypráví, jak ve třetím verze 22. kapitoly tu vstoupil Satan do Jidáše, nazývaného iškariotským který byl zpod 112. Zde znovu se objeví ten ďábel. Zde začíná ten poslední zápas. A ta zkouška se koná v modlitbě. Ježíš prožívá zkoušku a i když tady je řeč o pokoušení, což je negativně, co ohrožuje člověka. Ježíš musí toto pokošený vydržet, překonat, aby udělal tu zkoušku, aby obstal. V škole to prožíváme zkoušky nebo písemky jako něco, co je nepříjemně, ale co se musí dělat a co nakonec vede k dobrému cílu, případně nějaký známce. Dobře. Tady jde o víc. Tady jde o to, aby Ježíš dosáhl svého cíle a říkají svým učedníkům: Modlete se, abyste neupadli do pokušení i učednici. Mají co ztratit i oni musí obstat i mají se modlit. Pro Ježíše jde o to, jestli souhlasí s tím, že projde utrpením a smrtí. To je jeho zkouška, to je obsahem jeho modlitby. Ale jak na to? Lukáš nám vyprávěl podstatná slova. Hodře, odejmě, odej mi, ode mě tento kalich, Ale ne má ni tvá vůle se stan. Ježíš je tam sám. Co by kamenem odhodil, dohodil, snaží se získat odstup k tomu, co bylo a co bude. Bojí se. Má strach se smrti jako každý člověk. Rozdíl je v tom, on si je vědomý, úplně vědomý o tom, co bude. Když my se modlíme v nouzi, v nebezpečí, tak jsou tam vždycky dva mo dvě možnosti. Buď protestujeme, nebo směříme se. Musím se smířit s tím, co je nevyhnutelný, a mám protestovat proti tomu, co se odvrátit dá, co odvrátit mám. Co to je za modlitba Ježíšová? Modlitba v nouzi možná nemůže odvrátit to zlé, ale může je přece nám posilovat v tom. A často jsem to prožívá, jak moje modlitba mě vůbec neušetří problémy, ale posiluje mě v nich. A už budu vědět, jak na ní. A povzbuzuje mě modlitba. Tady v Ježíšovém případě je to něco jiného. To, co je před, před ním, není nevyhnutelný. On jediným slovem může říct, že ne. A tím se Ježíšova modlitba liší od všech našich modliteb všech situacích. On v této chvíli to měl skutečně v ruce. A pak říká, nemá níbrž tvá vůle se stan. Tak, jak to i v modlitbě páně říkáme, buď vůle tvá. My to říkáme jako obyčejné lidi, kteří chtějí rozumět Boží vůli a chtějí se s tím stotožňovat. Ježíš to říká z jiné pozici. Nemá nejbrž tvá vůle se stan, to je jeho rozhodnutí. A v tu chvíli dokážu právě jak anděl se zjeví a posílil ho. To je to, co můžu v modlitbě získat, že vím, že nějak je Bůh v tuto chvíli u mě, i když neslyším nějaký, nějaká slova, ale Bůh je přitom, On mě posiluje. A v Starym zákoně máme krásný příběh o proroku Eliášovi, jak sedí úplně zdeptaný a zoufali u toho potoka, když důležitý Důležitý zápas s králem Achabem Prohrál, úplně prohrál, musí se dát na útěk a teď tam sedí a chce umřít. A přijde anděl a posílí ho. A dává mu jídlo a povzbuzuje ho jít dál. Podobně i zde u Ježíše se objevuje ten anděl. Ale Ježíšův zápas s tímto povzbuzený, s tímto posilovaný neskončí. Není to vysvobozený ze strachu, ale čteme, jak Anděl mu dodával síly a Ježíš v úzkostech zápasil a modlil se ještě usilovnější. Jeho potkanul na zem jako krupě její krve. Modlil se ještě usilovněji. Posila nepřinese ulehčený, ale pomůže k silnější modlitbě, pomůže obstát v této situaci. A taky... Když učedníci se mají modlit, tak můžu také s tím počítat, počítat že naše modlitba nám nebere strach, ale dává nutnou sílu tento strach překonat. A když Ježíš skončil svou modlitbu, vstal a vrátil se k učedníkům. A co zjistí? Učednici. Spí. Evangelista to popisuje hezky. Zármutkem usnuli, ne lhostejnosti. Zármutkem usnuli, jsou vyčerpaní, už prostě nemohou. A Ježíš, Ježíš nekárá. Neříká, že kdybyste vysvíc víc. víc Modlili, tak by to dopadlo všecko lépe. Vy jste selhali. Ne on ti povzbuzuje. A říká vstante. Vstante a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Teda stejná slova jako na, za, na začátku. Ale teď vstante a modlete se. Mají vstát. Boží odpověď na Jiříšovu modlitbu uslyšíme v neděli ráno. Bůh ho vzkřísel. On vstal z mrtvých. Vstaňte. Ti, kdo mají poddíl na tom novém životě, ty můžou vstát, ty dokážou se modlit tak, že obstojí, že udělá i tu zkoušku, že nepadnou do pokušení. On jim dává tu sílu, která nám chybí. Vždyť my máme s ním dojít k cíli. My máme nejenom prožít tyto tři dny do Velikonoc, ale máme dojít stejnému cíli jako Ježíšovi. A k tomu slouží modlitba v církve. Ježíš nám ukazuje, jak se modlit a jak pom modlitba pomáhá, abychom to udělali. V té době, když Lukáš píše Evangelium, začíná už v první hromadně pronásledovaných křesťanů. A není to asi úplně náhodou, jak Lukáš v skutcích apostolu v té druhé knize jeho, které máme v Novém zákoně, popisuje, jak křeli apostolovi nebezpečí a ohrožení, jak některý z nich dokonce jdou do smrti, jsou ochotni podávat svědectví svým vlastním položením vlastního života. Dokážou umřít tak jak Ježíš umřel na kříži. Tak toto je zvěst Ježíšova modlitba, že nám dokáže, nám pomůže překonat strach. Ježíš je naším vzorem, jako tehdy pro první mutředníky, pro spousta křesťanů. To platí i pro nás. Občas musíme pro procházet zkoušky v životě. A nebo čelíme nějakým výzvám, který chceme zvládnout díky boží pomoci. Je to námavý ale slibné. Tak třeba jako lidi, nastupuje na nějakou vysokou horu. Dělají to dobrovolně. Třeba zadovolený. Najdu se nějaký, nějakou horu, na kterou chtějí lest. A když je to nebezpečně, tak pomáhá jedna věc, že si zjistit, z, z, zjištovat pomocí lanou. Ano, hololesci si přivážu na sebe navzájem lanem. A pak se nemusí bát. My bratři, milí sestry, my jsme zde i v této bohoslužbě, i v tom, co přijde, ještě jsme s Ježíšem spojeni. Nevidím tady láno, ale vidím chléb a kalich na stole. To je ta posílení, které se můžeme dneska dočkat. Oh okay. Oslavujme tě všemu, humcí bože, že jsi za nás vydal svého syna Ježíše Krista, našeho spasitele. Jenž byl poslušný až k smrti. V noci, kdy byl zlazen záchle, zdál díky lámají a dával svým účerníkom se slovy, vezmete, jeste, toto je moje tělo, které se za nás vydává, točíte na mou památku. Stejně vzám o večeři také kalich. Zdá díky a dávají mi se slovy, vezmete a píte z toho všichni. Tento kalich je nová slova v mé krvi, která se za vás vylévá na odpuštění hříchu. To činte kdykoliv budete pít na mou památku. Prosíme tě, náš Bože, naplň nás tvým duchem. Požehnej nám tyto dary, prostřednictvím tohoto chleba, který si rozdělujeme, nám dej společenství s Kristem. Prostřednictvím tohoto kalicha, z něhož pijeme, nás spojí s Kristem, pamatuji na svou obec rozptýlenou na, po celém světě. A shromaždí do svého království, tobě je sláva. náš, který jsi na nebesích, posvěc jméno tve, přijít k radosti tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš je dej nám dnes. A odpusť nám naše jméno, jako i my odpočítáme našim výjimkům. A neboť nás pokušení, ale slav dnes. Nebo tvé jest králosti, i moc, i sláva, navěky. Amen. Pojďte, vše už je připraveno. Okuste a víste, jak dobrý je hospod. Spívejte, hospodinu, písem novou jeho chválu shromaždění věrných, ať se Izrael raduje z Tvého Tvůrce ať synové Sionu Jásaj nad svým králem. Pán Ježíš vás zachovuje ve věře přivotu věčnému, děte v pokoj. Amen. Děkujeme Ti, Pane, že k nám skrytě přicházíš ve svém slově a v darech. Této svaté hostiny. Prosíme tě, pomoct nám, abychom zůstali v těle a plně života, až do chvíli, kdy přijdeš ve slávě a budeš viditelně celému světu. Ty, který spolu s Otcem a Duchem Svatým žiješ a vládneš od věku na věky. Amen. Děkujeme tě, Nebeský oče, za život a utrpení tvého syna, za jeho oběd na kříži a chválím tě za to, že porazil smrt a zlo. Děkujeme za jeho zkříšení. Vzpomínáme na něj a na jeho modlitbu. A tak i my se modlíme k Tobě. Za mír v tomto světě. Za mír mezi lidmi, mír mezi nepřáteli. Za mír celému tvůrstvu. Dej, aby z nepřátelně lidí dali ke směření a k hodně. Aby přestalo pro, pro lidi, kteří už v tomto světě nemájí být. Prosím ti za církev, za modlíci, věříci, milující církev nad, svět, nad cestě k časem. Prosíme ti za všechny, kteří k ní patří, kteří se k tobě hlásí, aby zůstali v pravdě a v lásce, aby podávali svědectví o tvém synu. Prosíme ti za Všichni, kdo jsou osamocení, prožívají strach a krizi svého života. Aby byli posílení a mohli obstát a mohli dojít k tomu cílu, který jejich životu si dá. Prosíme tě za všechny, kteří jsme měli rádi a kteří odešli nad jej v život věčný. A prosíme tě za spousta lidí, které ani neznáme, ale které víme, potřebují tvoji peči, tvoji sílu. Ty, abychom pochopili, my to, co je nevyhnuté něco, máme řešit, co musíme udělat, od toho, proslyšovat to od toho, čemu se máme vyhýbat a co máme vydržet. Dej s námi, buď s námi na cestě v těchto třech dnech, abychom získali víru a poděl životě Tvého Syna, který s námi tu je a který bude a se kterým můžeme dojít až do Tvého království. Amen. Bože můj, Bože můj, proč si mě opustil? Daleko spása má, až o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu se stěšit ani v noci. Ty si ten svatý, jenž trůní obkopem chválami Izraele. Otcové naši doufali tebe, doufali ty jsi jim dal vyváznut. Úpěli k tobě a unikli zmaru, Doufali v tebe a nebyli zahanveni. Já však jsem čer, pané člověk, Potopalictví povrhel lidu. Všem, kdo mě vidí, jsem jenom prosím, Šklebí se na mě, potřásají hlavou. Svěž toho způjnu, ať mu nás váznout, Ať ho vysvobodí, když si ho oblínu. Ty si mě vyvedl z života matky, Choval si mě v bezpečí u jejich musou. Na tebe se podkázám už z luna, z života mé matky, ty si můj. Nebuď mi vzdálen, blízko je soužení, na pomoc nikoho nemám. Nebuď mi vzdálen, má sílu, pospěš mi na pomoc.